بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اتمان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بحسانه الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنا سؤال بعضنا با نعولزنا بعضي من الاخوه نا الى سؤالي اني vile tunatarajia katika huu mwaka wa hijiria 1443 ambayo kwamba itakuwa ndio Arafa na Arafa itaanguka siku ya Ijumaa insha Allah watu wanauliza baadhi ya wanauliza swali kuwa je imetokea kuwa hadithi ya kukataza kufunga siku ya Jumul Jumah na arafa itatokea siku ya juma je itafaa sisi tufunge hiyo siku ya arafa au tuisifunge, au tufunge kabla yake kabla ya kuibainisha tasema naam bismillah katika, tutangalia katika hadithi ya sahih muslim sahih muslim imamu muslim aleta mlango wa kusema babu karahia siyamu yaumil juma munfarida mlango wa kuwa ni makuru jambo la kuchukiza kufunga siku ya Ijumaa peke yake yani kufunga siku ya Ijumaa peke yake amewekwa kwa mlango wa karahia yani inachukiza jambo ambalo kwamba karaha ni jambo ambalo kwamba ukilifanya ukilifanya haupati madhambi na ukiliacha unapata thawabu na wakati mwingine karaha inakuwa maana ya taharim yani jambo ambayo kama ni haramu katika siha ya ulama kabla hapo tuangalie hadithi ya hadithi ambazo kwamba zinapatikana katika sahih muslim katika mlango kuna hadithi ambayo kwamba hadithi ambayo kwamba inapokelewa hadathana eh, amri hadithi ambayo kwamba inapokelewa kuwa kutoka kwa Jabir anasema saaltu eh, kutoka kwa Abadi ibn Jaafar anasema سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انهما هو هو محمد بن عباد بن ابن جعفر انا اسمع سألت, سالت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ميمولزا جابر بن عبد الله وته مساحب انا اسمع ميمولزا جابر بن عبد الله رضي الله يمونديه وهو يطوف بالبيت هل anaher rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam alyawm aljumah ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikataza kufunga siku ya jumah faqala na'am jabir kasema ndiyo warbi hadha albayt nanaapa kwa jina la mwenye huo, mwenye, mwenye, mwenye hii nyumba yani alkaaba sababu alikuwa kitufa alkaaba na kuna hadithi nyingine ambayo kama yanapokelewa kuwa Annau akhbarahu Muhammad bin Abbas bin Jaafar alimwambia Muhammad bin Abbas bin Jaafar annahu sa'ala Jabir bin Abdullah radiyallahu anhumah almu'iliza Jabir bin Abdullah radiyallahu 'ani nabi sallallahu sallam, Muhammad sallallahu, sallam, sallallahu sallam, hivyo. kuwa hayfa kufunga siku ya siku ya juma na kuna hadithi nyingine ambayo kwamba Inapokolewa kutoka kwa Abi Huraira katika sahihi Muslim hadithi inayofuatia kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasul sallallahu alayhi wasallam anasema la yasum ahadukum yawm al hasifunge mmoja wenyu siku ya jumaa illa an yasuma qablahu au yasuma ba'dahu imma afunge kabla yake ama afunge baada yake imefunga kabla yake afunge baada yake yani asifunge takhsis kufanya hasa ibada ya kufunga siku ya Ijumaa na hadithi nyingine ambayo hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu aninnabi sallallahu wa sallam, qala, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anasema la tahtassu lilelta aljuma'ati biqiyam musifanye khasa ibada khasa ya siku ya Ijumaa kwa kuamkia kufanyia layl min bayni layali katika masiku zote mnachagua siku ya siku yenye kufanya ibada kuamka kiamu leili yani swala za leili kama tahajjud wala takhussu yawm aljumu'ati bi siyam wala mushtakway khassa mukaifanya siku ya siku ya kufunga mim ya ayame baina ya masiku zingine yani msifanye Ijumaa ndio siku zenye za kufunga baina ya masiku zingine zilizobaki illa an yakuna fi saumin yasomu ahadukum ispokwa kama kuna mtu saumu ambaye kwamba anaeifunga mmoja wenu isipo katika kuna saumu kwamba yaani kuna saumu nyingine ambayo kwamba anaeifunga sio saumu ya يوم الجمعة tukiangalia katika iza hadith na bila shaka ndio inaleta khilafu baina ya baina 67 baina ulama ama baina ya ambayo kwamba wamepitia wame hizo hadith katika ile hadithi ambayo inasema kuwa Tufunge uh, uh, la yasuma ahadukum ya Jumatilla yasuma kabla au yasuma baadahu asifunge mmoja wenu siku ya Ijumaa isipokuwa afunge kabla yake au afunge baada yake ndipo wengine wanasemwa kuwa basi inafaa mtu akifunga siku ya Ijumaa asifunge siku ya Ijumaa afunge kabla yake kwa يوم الخميس kama vile ninavyokuja siku ya Khamis au afunge baada yake يوم الجمعة na يوم السبت lakini tukiangalia katika hii hadithi ya Eh, hadithi ya hadithi ya buhuraira radhiyallahu anhu imthibiti ambayo ni imethibiti katika sahih muslim hiyo hadithi inaonesha kuwa nahyu anitakhsis yawm aljumra bisiyam inakataza kufanya khasa takhsis katika lugha ya Kiswahili tunavyokuwa kuifanya ibada khasa ibada maalum kufanya saumu maalumu ya siku ya ijuma, yani kuchukua siku ya ijuma katika masiku, iwe ni siku maalum ya kufunga lakin tukiangalia kuna huko istithnaa kuna ile ambayo kwamba imetolewa ikakuwa inaonesha kuwa ina juzu vile rasul sallallahu alayhi la taktasu yawm taktasu aljum'ata musifanya siku ya jumaa siku yani mukafanya ibada maalumu siku ya jumaa ndio mnasimama kufanya qiyamul lailil salat za baina allayali baina masiku zingine mfanye yani ukachagua yeye jumaa wala taktasu yawm aljum'ati bi wala musifanya siku ya jumaa hasa katika nini katika siku kufunga baina ya masiku zingine baina la ayam illa tukiangalia hapa kuna istithna illa anyakuna fi sawm isipokuwa ikikuwa kuna saumu ambayo kwamba yasumu ahadukum anaifunga mmoja moja illa an fi saumin yasumu ahadukum nikafunga kufunga kwamba moja wenye anaifunga Tukiangalia katika hiyo kauli ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliposema inamaanisha ina kuwa illa ayuwafiqa sawma yasumuhu ahadukum isipokuwa ikiwafikiana na saumu na ni sharhi yeye hadithi isipokuwa ikiwafikiana na saumu ambaye kwamba anafunga mmoja mw, mw, wenu kwa hivyo hapa inadhihirika kuwa yule ambaye kwamba yu kwa anataka kufunga siku ya yomu عرفه na Arafah kwamba tunatarajia kwa itatokea siku ya Ijumaa na hiyo Arafa ikawafikiana na siku ya yani Arafa hiyo ambayo kwamba nafunga imewafikiana na hiyo na يوم الجمعة ko hakika inama yasooma Arafa ulimtu siku ya hajafanya ibada yake khasah kufunga يوم الجمعة waina ibada yake amefanya khasah ibada yake anabaye anafunga ni يوم yome يوم عرفة kwa hivyo siamu Arafa kufunga kwake kwa Arafa imewafikiana na suyama kana yasumuhu imefikiana na saumu ambayo kwamba alikuwa anaifunga kwa hivyo hapa inadihirika kuwa inajuzu kwa Muislamu kwa kufunga hata siku moja yani kuhusumu funga ya siku ya Ijumaa siku ya Arafa ambayo kwamba hiyo soumu ambayo kwamba anafunga sio soumu ambayo kwamba ameifanya ibada mahsusi katika nini katika ibada ya Arafa au katika ya juma isipokuwa somo ya Arafa imeanguka katika siku ya juma kwa hivyo yeye ya anafunga so, yawm al-arafa wala yasumul juma wala hafungi juma na wale hajafanya khasa ibada ya juma ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alaihi wasallam amekataza Iyo ni dhahiri lakini kuna wale ambao kwamba wamefahamu katika ile hadithi nyingine lakini hii hadithi imeonyesha wazi na ndio kauli ya wengi wa hivyo katika baadhi za fatawa za wulama ambao takhtassu nayo hadithi la takhtassu يوم الجمعة بالثياب لا Musifanye khasa usiku ya Jumaa ni katika kusimama kwenu kwa kiyamul lele katika mwangoni mamasiku wala takhussu يوم الجمعة بالصيام من la الايام wala musifanye khasa yani ibada maalum ya juma, ndio mnafunga ila an yakuna fi sawm yasumu ahadukum isipokuwa katika saumu ambayo kwamba ayasumu ahadumwenu naifunga kwa hivyo ni unapofunga ya Arafah imeangukia hii saumu ya sumu mtu anafunga ya siku ya arafa yoyo dhahira mbakuwa ina dhirika hapo katika kauli ndipo tukiona katika sharh ya Nawawi Imam Nawawi katika sharh sahih Muslim atabasal katika mlango alisema baada kutaja ahadith akasema alal ahadithu al dhahiratu li qawli sababu imamu ni muhaddith na faqih na yeye katika anasema ya ahadith ukiona dhahiri yake yote inabatana na kauli ya jumhur ashab shafii wengi katika madhhabi imamu shafii kuwa wa mwafaqihi wa na wala mbaka kwamba mwafikiana na wao annahu yukra ifrad yawm aljum'ah bi sawmi kuwa ni makuruhu kufanya siku ya jum'ah kwa kufunga yani kuacha kufanya mahsusi kwa kufunga yomu jum'a illa ispokwa anyuafiq 'adatan ispokwa ki mwafikiana na ada yake lahu yani ana ada yake fahu saum yake E, bi an wasalahu bi yawmin qablahu imma mafunga sukuk kabla yake Au ba'dahu au baada yake Au wafaqa 'adatan lahu amma wafaqa na 'ada yake mfano bi an nadhara an yasuma yawm shifaa maradhi mariidhihi amatoa nadhiruu qul ata'funga sukki amba yakama wake atakuwa amepona ame Au aw aw wafaqa nikao askiana siku katokae juma lam yuqraha li hadhihi hadi kufunga kama hii haitakuwa makuru kwake na hapo inaingia pia يوم العرفه imewafikiana katika siku ya juma sio kuwa anafanya taksis ibada katika يوم العرفه lakini kwa wale ambao kwamba atataka khuruj anil khilaf sababu ya masala kuna khilaf lakini al-dhahira ba maqama nadhirika kuwa kufunga siku ya juma Ufungu hiyo يوم تخصيص يوم الجمعة و انما تصومون و نفطر يوم عرفه lakini mwenye anataka kurudia anal khilaf akafunga يوم قبله او يوم بعده katika hadithi nyingine iliyotokea fa aina shida Allah al-dhahira aina shida lakini pia sikemee yule ambaye kwamba anafunga hiyo siku ya arfa peke yake ambaye kwamba hadithi imekuja imesema يوم الا يوم illa ay nasama ay yakuna fi sawm yasumu ahadukum mtu aao katika somo kwamba anafunga moja uh, moja yenu tunapata katika madhhabu imam malik vile mamo nao yanazungumza katika, uh, katika shar alminhaj muslim anasema ama kwamba inapokea kwa imam malik katika muwatta anasema lam asma ahadan min ahli alilm wal bihi wa wa hasanu. hasan kwa yeha hakusikia kuwa, yani yoyote katika ahli la ilmi. Wana, wana, ilmi na wili ambaye kwamba wanawafuta katika ahli la na fiqi kuwa wanakataza kufunga siku ya Ijumaa akasema kufunga siku ya Ijumaa ni hasan Imam anawalizumza mambo marefu akasema kwa ukweli hii ilikuwa ni rai ya imamu Malik na la alla yaza ahadith hayzukum fikiya lakini hadithi zimekuja dhahiri kwamba zinakataza kufanya takhsisi ya يوم الجمعة ikakuwa kufanya takhsisi ibada maalum ya kufunga siku ya Jumah inakuwa haifai lakini kama kuna ibada saumio zako nyingine kama sita ama saumio zako kama Arafah adhahiru inajuzu wabillahi tawfiq wallahu aalam wassalamu alaykum warahmatullahi barakat.